Sehingga Hafiz bin Bengias mengatakan, kalau Allah tidak masukkan semangat ilmiah ke dalam hati-hati mereka ini, mereka tidak akan berkumpul kepada saya untuk mendengarkan hadis. Kalau tidak demikian, kalau terjadi seperti itu, la dalas halal syar'i. Berkata Imam Abu Dawud. Laula hadhi al-Asabah, lan dars al-Islam, yani ashabul Hadis, al-ladin yang bertubuh al-Azhar. Kalau sekarang tidak ada golongan ini, maka akan lenyap Islam, yani yang dimaksudlah ashabul Hadis yang mencatat Azhar. Berkata Ibrahim bin Mubafal yakul Samiktu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Imam besar amirul mu'minin fil hadith yakul berkata al-imam Bukhari Qunna thalathatun arba' ala babi Ali bin Abdillah kami kata al-imam Bukhari ada tiga atau empat orang berada di muka pintu Ali bin Abdullah mau dengarkan hadis Dimana saja mereka kadang-kadang bertemu diceritakan hadis kadang-kadang sambil berjalan haddatsana akhbaruna adam surusni hadis hadis maka ali bin madini ali bin abdullah al-madini berkata kepada murid-muridnya membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'zaatu min ummati zahirin al-haq inni la arju saya berharap anna ta'wila hadis antum tafsir dari hadis inilah antum bukhari dan kawan-kawannya ini ta'ifal mansura li anna tujjar qad shagalu anfusahum bit tijara Allahumah Allah wa karena para pedagang telah disibukkan diri mereka oleh perdagangan mereka wa ahlu sinah qad shagalu anfusahum bit sinia'at Para pekerja telah disibukkan diri mereka oleh pekerjaan. Walmulu kot sabalu sabalu anfusahum bil mamlaqa. Para raja telah disibukkan dengan kerajaannya. Wa antum tuhiyun sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Sedangkan kamu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata oleh para imam. Ashabul Hadis, masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya. Kamu sibuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Sallam. Sabar dalam menuntut ilmu bertahun menulis hadis berkeliling negeri. Sabar dalam kemiskinan kepakiran kesabaran para ahli Hadis. Perjalanan mereka yang amat menakjubkan Seperti yang dikatakan oleh guru mereka Ali bin Abdullah Saya berharap bahawa ta'ifah mansurah adalah kamu bertiga atau berempat ini Karena orang yang belajar hadis tadinya itu banyak-banyak kumpul biasa di para imah Maka mulai Allah menguji kesabaran satu, satu, satu Hilang, hilang Dibersihkan, dibersihkan Sampai yang paling bersih Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari Karena itu Bukhari mengatakan Kami tiga atau empat orang Karena itu yang hidup yang bangkit Bisa dihitung dengan jari Saya berharap antum ini dijelaskan oleh para ulama, dikikis habis, dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan diuji kesabaran mereka menghidupkan sunnah Nabi. mereka menghidupkan sunnah Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. Semua orang sibuk dengan apa yang ada pada dia. Barangkali antum bertanya lalu dari mana uangnya mereka makan Mereka cari nafkah Sekedar untuk nafkah mereka Kadang-kadang mencatat Naskah lalu menjualnya Kalau sekarang ini kita menulis kitab Para ulama menulis kitab lalu menjualnya Dia dapat nafkah untuk hidup dia Kadang-kadang dia bekerja atau dapat waris Lalu dia kumpulkan Dia untuk uh, Menafkahnya Yahya bin Ma'in Mendapat harta waris yang banyak peninggalan ayahnya Diinfakkan untuk itu Talabatul alim Mereka tidak ada yang menandahkan tangan kepada manusia mereka cukupkan Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Bali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'atan muhadisul asr muhadisul asr ahli hadis para abadin. din mencari nafkah sekedar beliau punya keahlian waktu itu untuk mereparasi, membetulkan jam yang pernah diajarkan oleh ayahnya dia buka tokonya dalam sehari dalam sepekan hanya dua kali iya dua kali kalau dikasih dua kali, dua dua hari dua hari dua hari pun tidak pul dari pagi sampai sore enggak dari pagi hanya beberapa jam tutup langsung tolaah dan terus begitulah kata beliau sekedar untuk saya makan dan keluarga saya dan saya kira ini saya cukup selebihnya mutolaah membahas dan terus di dalam seminggu hanya dua kali dua kali, dua hari buka tokonya dan bukanya pun hanya beberapa jam dapat nafkah tutup mutalaah, belajar begitulah ahlul hadis yang mereka nanti akhirnya syekh menjadi imam ahlul hadis. Kepada abad ini Panjang cerita tentang hadis Dan sangat menarik Dan menyentuh hadis Dan membawa kita Kepada kecintaan Kepada sudnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wa Dengan menegakkan keikhlasan semata-mata untuk mencari wajah Allah Taala wa ta dalam rangka taqwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam pada waktu yang lain barangkali kita bisa melanjutkan pembahasan ini Alhamdulillah Alhamdulillah kathiran thayyiban barakan fi. Kam yuhibbu rabbuna wa yurah. Wassallallahu wa sallam wa baraka alal nabiyyil karim wa ala alihi wa Saya akan menjawab sebagian pertanyaan antum. Pertanyaan yang pertama apa makna bahwa orang yang memegang sunnah itu bagaikan memegang para abid Banyak penentang Banyak menerima gangguan Kerana dia tampil sebagai Al-Gurabah Orang-orang yang asing Sunnah telah ditinggalkan Sedangkan orang yang berpegang dengan sunnah menerapkan sunnah, maka ujian bagi dia, ujian yang sangat besar, dia akan teruskan atau tinggal?